Патріотичний обов'язок. Глокта, скривившись, обережно опустився на стілець. Тієї миті, коли його зболіла дупа, торкнулася твердого дерева, не відзначили жодної фанфери, жодні облески, лише різке клацання у палючому коліні. А втім, це надзвичайно значуща мить, і не лише для мене. Ті, хто розробляв меблі для білої зали, не задовольнились економією, а перейшли до відвертого дискомфорту. А для наймогутніших людей королівства начебто можна було б і зрозкошелитися на оббивку. Можливо, це мало на меті нагадувати тим, хто тут сидить, що на вершині влади ніколи не слід умощуватися надто зручно. Він позирнув у бік і побачив, що за ним спостерігає бояз. Що ж, нічого кращого за дискомфорт мені не світить. Хіба я не часто так казав? Глокта скривився, спробувавши просунутися вперед, а ніжки його стільця голосно завищали об підлогу. «Колись давно, коли я був вродливий, молодий і перспективний, мені мріялося, що я одного дня сяду за цей стіл шляхетним лордом маршалом поважним верховним суддею чи навіть високоповажним лорд-камергером, хто навіть у найтемнішу мить запідозрив би, що прекрасний зант Данглокта – Колись засідатиме в закритій раді як страшний, огидний самогутній архілектор інквізиції. Безвільно відкинувшись на непіддатливе дерево, він ледве спромігся не всміхнутися беззубим ротом. Однак його раптове звеличення, здавалося, тішило не всіх. Зокрема, на глохто відверто з глибокою неприязнью дивився король Джезаль. Просто вражаю, що вас уже затвердили на цій посаді, різко заявив він. Утрутився бояз. «Вашу величність, таке може відбуватися швидко, коли на те є воля». «Зрештою», – зауважив Хов, несподівано відірвавшись від Келеха, щоб обвести стіл меланхолійним поглядом, – «наша чисельність у прикро зменшилася». «Це, звісно, правда». Кілька стільців привертали до себе увагу порожнечею. Маршал Варус зник і вважався загиблим. «З огляду на те, що він керував обороною з великої вежі», яка тепер щедро розсіє на вулицях міста. Він однозначно мертвий. Прощавайте, мій старий вчителю фехтування, прощавайте. Вільне місце залишилося і від Верховного судді Маровії. Замерзле м'ясо, поза сумнівом, досі намагаються зішкрябати зі стін його кабінету. Боюся моєму третьому залицяльнику слід сказати «прощай». Не був присутнім лорд Валдіс, командир лицарів Герольдів. Він, як я розумію, стояв на варті на підденних воротах, коли гурки підірвали свой вибуховий порошок. Тіло так і не знайшли, і є підозри, що так і не знайдуть. Відсутній був і лорд-адмірал Ройцер. Дістав у морі поранення абордажною шаблею в живіт. На жаль, на виживання надій немає. Ніде правди діти, на вершині влади не так людно, як колись. Маршал Вест не зміг долучитися до нас? запитав лорд-канцлер Халек. Йому шкода, та він не може. Генерал Крой, здавалося, відшукував кожне слово. Попросив мене зайняти його місце і висловитися від імені армії. «А як там, Маршал?» «Поранений. А також слабує на виснажливу хворобу, яка нещодавно охопила весь агріонд, додав король, похмуро дивлячись через увесь стіл на першого з поміжмагів. «Як прикро!» Утім, на обличчі бояза не було жодних ознак жалю чи чогось іншого. «Жахливі справи!» – поскаржився хов. Лікарі геть спантеличені. Виживає мало хто. Сердитий погляд Лютара став просто вбивчим. – Ще розподіваємося на те, – з ентузіазмом вимовив Торлікорм, – що маршалові весту пощастить. – А й справді варто сподіватися, хоча надії нічого не змінює. – Отже, до справ. Із графина шумно полилося вино. Хов у друга відколи зайшов до зали наповнював собі келих. Генерали Крою, як просувається кампанія? Гурська армія начисто розбита. Ми переслідували її до Кельна, а там декому вдалося втекти на останніх суднах флоту. Однак кораблі герцога Орсо невдовзі поклали цьому краї. Гурське вторгнення закінчилося. Перемога наша. Проте він супиться так, ніби визнає поразку. Чудово. Країна повинна дякувати своїм сміливим воякам. Наші вітання, генерали. Крой поглянув на поверхню столу. Вітати треба маршала Веста, який віддавав накази, а також генерала Полдера і інших людей, які віддали життя, виконуючи їх. Я був не більш ніж спостерігачем. Але ж ви відіграли певну роль і відіграли блискучо, – хов підняв Келих. З огляду на прикру відсутність маршала Варуза, я певен, що його величність невдовзі забажає пожалувати вам підвищення. Він позирнув на короля, і лютар стримано гмикнув на знак згоди. «Для мене, звісно, честь служити в будь-якій ролі на розсуд його величності. Однак актуальнішим є питання полонених. У нас їх багато тисяч, і немає харчів, щоб... «У нас недостатньо харчів для власних вояків, власних громадян, власних поранених», заявив Хов і обтер вологі губи. «Віддати знатних людей імператорові на викуп?» – припустив Торлікорм. «У всій їхній клятій армії знатних людей було дуже мало», – боязна супленно поглянув вздовж столу. «Якщо вони не мають цінності для імператора, то вже точно не мають цінності для нас, хай помирають з голоду». Дехто збентежено засовувався. «Ми зараз говоримо про тисячі життів», – розпочав Крой. Погляд першого з поміж магів упав на нього великим каменем і начисто роздушив його заперечення. «Я знаю, про що ми говоримо, генерали. Про ворогів, про загарбників». Але ж можна знайти якийсь спосіб», – утрутився король. Хіба ми не можемо відправити їх назад на Кантійські береги? Наша перемога дістала б ганебний епілог, якби... Кожного полоненого годує один громадянин, який мусить ходити голодним. Така вона, жахлива арифметика влади. Це складне рішення, Ваше Величнесте, та в цій залі інших не ухвалюють. Яка Ваша думка, архілектори? Усі і король, і стерегані на високих стільцях перевели погляд на глокту. А, ми знаємо, що потрібно зробити». «І ми не відступимося, і таке інше. Нехай вирок оголосить чудовисько, щоб усі інші мали змогу почуватися порядними людьми». «Я ніколи не був великим шанувальником гурків», – знизав зболілими плечима глокта. «Хай помирають з голоду». Король Джизаль сильніше втиснувся у трон, і його лице стало ще похмурішим. «Невже наш монарх не такий ручний, як хотілося б вірити першому з поміж лорд Лорд-канцлер Халек прокашлявся. «Тепер, коли перемога за нами, нашим головним клопотом поза сумнівом є прибирання руїн і усунення шкоди завданої...» Його погляд нервово скосився на Баяза і повернувся назад. «Гурською агресією!» «Так, так, відбудова, ми всі згодні!» «Витрати...» – Халек скривився так, ніби це слово завдавало йому болю. «Навіть на прибирання руїн у самому тільки Агріонті можуть сягнути багатьох десятків тисяч марок!» «Вартість відбудови багатьох мільйонів, якщо замислитися до того ж про значну шкоду завдану місту Адоа, то витрати...» Халек знову нахмурився, і Потер однією рукою не дбала поголена підборіддя. «Важко оцінити навіть приблизно». «Ми можемо лише робити зусилля», – сумовито похитав головою Хов, – «і зібрати гроші по Марті». «Зі свого боку я пропоную звернутися до дворян», – мовив Глокта, дехто схвально загмикав. Його пресвященство висловлює чудову думку. «Різке скорочення повноважень відкритої ради», – сказав Халек. «Суворі податки для тих, хто не надав суттєвої підтримки під час недавньої війни. Чудово! Обрізати дворянам вітрила, кляті паразити!» «Далекосяжні реформи, повернення земель короні, оподаткування спадщини». «Спадщини – геніальна ідея!» «Лорд-губернаторів також необхідно повернути на шлях істини. Скалд і Мід, так. Вони давно були занадто самостійні. Мідові навряд чи можна ставити це на Карб. Його провінція геть зруйнована. Тут Річ не у провині, зауважив Бояс. А й справді ні. Ми знаємо, хто тут винен. Річ у контролі. Перемога дала нам можливість провести реформи. Нам потрібна централізація. Веспорт теж. Він надто довго налаштовував нас проти гурків. «Ми зараз потрібні йому!» «Може, варто привезти до їхнього міста інквізицію?» – запропонував Глокта. «Плацдар Муштирій!» «Нам потрібна відбудова!» – перший з магів гупнув м'язистим кулаком по столу. «Хай усе стане навіть краще і розкішніше, ніж було! Статуї на алеї королів попадали, та після них залишилося місце для нових!» «Нова ера процвітання!» сказав із сяйвом в очах Халек. Нова ера влади, додав Хов, здійнявши келих. Золота доба, бо я споглянув уздовж столу на Глокту. Доба єдності і можливості для всіх, промовив король. Його висловлювання зустріли дещо холодно. Всі ніяково перевели погляди до того кінця столу, де сидів король. Неначе він гучно, перна, не заговорив. так, Ваша Величність сказав Хов. Можливостей. Для всякого, кому пощастить засідати в закритій раді. «Може, підвищимо податки на купецькі гільдії?» запропонував Халек. «Як і збирався наш останній архілектор. І банки теж. Такий хід міг би забезпечити величезні доходи». «Ні», – безтурботно відповів Баяс. «Не на гільдії і не на банки. Вільна робота цих шляхетних інституцій забезпечує багатство і безпеку всім. «Майбутні країни в комерції!» Халек скромно нахилив голову. «Здається, з серйозним острохом». «Звісно, лорди Боязи, ви маєте рацію. Щиро визнаю свою помилку». Мах плавно перейшов далі. «Однак, можливо, банки були б готові надати короні позику». «Чудова ідея!» – без вагань сказав Глокта. «Банківський дім Валент і Балк – надійна і давня установа». Вона виявилася надзвичайно цінною, коли я намагався захистити Дагоску. Певен, що ми б могли розраховувати на її допомогу знову. Бояз майже непомітно всміхнувся. А тим часом землі, майно і титули зрадника Лорда Брока конфісковано короною, і їхній продаж забезпечить чималу суму. А що з самим лордом Броком, архілекторе? Здається, він утік із країни разом з останніми гурками. Ми вважаємо, що він досі. Гостює в них Тобто залишається їхньою маріонеткою Бояс втягнув повітря крізь зуби На жаль, можливо він і надалі буде джерелом невдоволення Двоє його дітей сидять під замком у будинку питань Донька та один із синів Є шанси, що можна буде здійснити обмін Брок, ха! Різко озвався Хов Він не обміняв би власного життя навіть на весь світ і на все на світі Глокта здійняв брови тоді може демонстрація намірів чітко показати, що ми ні за що не потерпимо зради. Цей посил завжди доречний, буркнув Баяз під схвальне бубаніння стериганів. Тоді публічно оголосимо, що Брок винен і несе відповідальність за зруйнування міста Аду. І заразом повісьмо двіку людей. Шкода, що вони народилися в такого амбітного батька. Але публічні вбивства убожнюють всі. Хтось воліє певний день або... «Ніхто нікого не вішатиме!» Король незворушно і похмуро дивився на Баяза. Хов кліпнув. «Але ж, Ваша Величність, ви не можете допустити досить вже кровопролиття! Його і так було забагато! Відпустіть дітей лорда Брока!» Кілька людей за столом різко вдихнули. «Дозвольте їм приєднатися до батька, або ж залишитися в союзі пересічними громадянами, як вони побажають!» Баяз люто дивився на нього з віддаленого кінця зала, та короля це, вочевидь, не лякало. Війна скінчилася. Ми перемогли. Війна не закінчується ніколи, а перемога річ тимчасова. Я радше спробував би загоїти рани, а не поглибити їх. Найкращий ворог поранений, таких найлегше вбивати. Часом милосерди приносить більше, ніж безжальність. Локта прокашлявся. Часом. Хоча сам я ще не бачив такої ситуації. Добре. Промовив король тоном, який не допускав суперечок. Отже, вирішено. У нас є інші нагальні справи. Мені потрібно обійти лікарні, а тоді знову взятися за розбирання руїн. Звісно, ваше величність, підлабузницький вклонився хов. Ваша турбота про підданців робить вам велику честь. Жезаль на мить витріщився на нього, а тоді пирхнув і підвівся. Коли більшість стериганів зіп'ялися на ноги, він уже встиг вийти з зали. А я йтиму ще довше. Нарешті, прибравши з дороги свій і підвівшись зі скривленим обличчям, Глокта побачив, що поряд із ним хов. Його червонясте обличчя було насуплене. «У нас є невеличка проблема», – стиха промовив лорд Камергер. «Та невже? Така, що про неї не можна заговорити з рештою ради? Боюся, що так. Таке, чого, зокрема, краще було б не обговорювати про його величності». Хов швидко озирнувся через плече і зачекав, поки останній зі старих зачинять за собою важкі двері і залишить їх без нагляду. Отже, таємниці просто неймовірно цікаво. Це стосується сестри нашого відсутнього лорд маршала, глокта нахмурився. Ой леле. Арді Вест, а що з нею? Мені відомо з надійних джерел, що вона в делікатному становищі. Лівий бік глоктеного обличчя охопив знайомий напад дрожу. «Та невже? Який сором!» «Ви, напрочуд, добре поінформовані про особисті справи цієї дами. Це мій обов'язок!» Ков нахилився до глокти і, задихавши на нього винним смородом, прошепотів. «Зважаючи на те, ким цілком може виявитися батько дитини?» «І хто це?» «Щоправда, я думаю, що ми обидва вже про це здогадуємося». «Король, а хто ж іще?» – процідив хоф собі під носа. В його голосі відчувалася панічна нотка. «Ви маєте добре знати, що в них і до його коронації був, е, делікатно кажучи, зв'язок. Це практично не таємниця. А тепер це? Незаконна дитина? Тоді, коли в самого короля не найзаконніші претензії на трон? Коли в нього ще так багато ворогів у відкритій раді?» Таку дитину можуть використати проти нас, якщо про неї стане відомо, а про неї, звісно, стане відомо. Він нахилився ще ближче. Така ситуація становила б загрозу для держави. А й справді, крижаним тоном відповів Голокта. На жаль, це правда. Який жахливий, жахливий сором. Хов нервово переплітав товсті пальці. Мені відомо, що ви певним чином пов'язані з цією дамою та її родиною. «Цілком вас зрозумію, якщо ви воліли б звільнитися від цього обов'язку. Можу домовитися про це з...» Глокта показав свою найбожевільнішу усмішку. «Лорд Камергер, ви натякаєте, що мені бракує жорстокості для вбивства вигідної жінки?» Його голос відбувався гучною луною від жорстких білих стін, немилосерний як кидок ножа. Хоф скривився і нервово перевів погляд у бік дверей. Я певен, що ви б не стали ухилятися від свого патріотичного обов'язку. Добре. Тоді можете спати спокійно. Наш спільний друг обрав мене на цю роль не за м'яке серце. Аж ніяк не за нього. Я розберуся з цією проблемою. Той самий маленький цегляний будиночок на тій самій непримітній вулиці, куди Глокта раніше так часто ходив. Той самий будиночок, де я приємно провів стільки днів. «Тут я найближче підійшов до комфорту, відколи мене слонявого витягнули з імператорських в'язниць». Він просунув праву руку в кишеню і відчув, як кінчиків його пальців легенько торкнувся холодний метал. «Чому я це роблю? Чому? Для того, щоб отой п'яний паскуда хов мав змогу витерти лоба, поза як біду відвернуто? Для того, щоб Джезала Відан-Лютару трішки надійніше сиділося на маріонетковому троні?» Він крутнув стегнами в один бік, а тоді у другий, і врешті відчув, як у спині щось клацнуло. «Вона заслуговує на дещо значно краще, але така вже страшна арифметика влади». Глокта відштовхнув ворота, прошкандибав до парадних дверей і тихенько в них постукав. Замить озвалася запопадлива служниця. «Може, вона і сповістила нашого придворного бояка Лорда Хофа про цю прикру ситуацію?» Вона провела його до надміру, опорядженої вітальні, ледве пробелькотівши щось, і зуставила там, де він витріщився, на невеличкій вогні на невеличкому каміні. Глок та помітив себе у дзеркалі над каміном і нахмурився. «Хто ця людина? Ця сплюндрована оболонка, цей незграбний труп? Це взагалі можна називати обличчям? Воно таке знівичне і таке зморшкувате, таке посічене болом». Що це за огидний жалюгідний вид? О Боже, якщо ти є на світі, захисти мене від цієї істоти. Він спробував усміхнутися. Його труп на шкіру розрізали глибокі борозни, відкрилася жахливо прогалена між зубами. Один кутик рота в нього тремтів, ліве око вуще за праве, оточений ярко червоною смужкою, сіпалося. Ця усмішка, здається, обіцяє жахіття ще надійніше, ніж насуплене обличчя. Чи був колись на світі хтось подібний до лиходія? Чи було колись на світі більше чудовисько? Чи може за такою маскою залишатись якась дрібка людського? Як прекрасний зант Данглокта став оцим? Дзеркала. Ще гірші за сходи. Коли він відвернувся, його вуста скривились від Огиди. Арді стояла у дверях і мовчки стежила за ним. Коли він змирився з цією ніяковою несподіванкою, тим, що за ним спостерігають, йому здалося, що вона має гарний вигляд. «Дуже гарний. І чи немає в неї вже ледь помітного округлення на животі? Це ж уже три місяці минуло. Чи може чотири? Невдовзі це стане неможливо приховувати». «Ваше Пресвященство?» Арді ввійшла до кімнати, змірявши його оцінювальним поглядом. «Білий вам личить». «Справді, вам не здається, що через нього коло довкруж моїх речкових очей, схоже на порожні очниці, здаються ще темнішими?» «Та ж ніяк. Вона ідеально пасує до вашої примарної блідості», – Глокта показав беззубий усміх. «На це я і сподівався». «Ви прийшли знову показати мені каналізацію, смерть і тортури?» «Шкода, та повторити ту виставу, ймовірно, надалі буде неможливо». Тоді, я здається, враз залишився геть без друзів і без більшості ворогів. А гурська армія, на жаль, покинула нас. Вона, як я розумію, зайнята де інде. Глокта подивився, як дівчина підходить до столу, визирає з вікна на вулицю, а в її темному волоссі на краю щуки сяє денне світло. Маю надію, у вас все добре? Мовила Арді. Я заклопотаний ще більше, ніж гурки. Маю чимало справ. Як там ваш брат? Я хотів його провідати, але... Але сумніваюся, що сам зміг би тоді втримати сморід власного лицемірства. Я завдаю болю. Його полегшення – це для мене чужа мова. Арді поглянула на власні ноги. Йому зараз увесь час зле. Щоразу, коли я до нього приходжу, він виявляється худішим. У нього випав один зуб на моїх очах. Вона знизала плечима. Просто взяв і випав, поки брат намагався їсти. «Мало ним не вдавився. Тільки що я можу вдіяти? Що взагалі можна вдіяти?» «Мені справді прикро це чути, але це нічого не змінює. Певен, що ви йому дуже допомагаєте. Певен, що йому неможливо допомогти. А ви як?» «Гадаю, краще за багатьох». Арді протяжно зітхнула, стрипанулася, спробувала всміхнутися. «Будете вино?» «Ні, але не відмовляйте собі». «Я знаю, що ви ніколи не відмовляли». Однак Арді лише потримала пляшку якусь мить, а тоді поставила її назад. «Останнім часом я намагалася пити менше». «Мені завжди здавалося, що вам варто менше пити». Глокта поволі підступив на крок до неї. «То вас нудить уранці?» Дівчина різко позирнула в бік, тоді ковтнула. У неї на шиї виступили тонкі м'язи. «Ви знаєте?» «Я архілектор». Сказав він, підійшовши ближче. Я маю знати все. Вона опустила плечі, повісила голову і нахилилася вперед, поклавши обидві руки на край столу. Глокта бачив із боку, як типотять її повіки. Кліпає, щоб позбутися сліз. Хай яка вона сердита і розумна, її просто необхідно рятувати. Однак і ти її рятувати нікому, є лише я. Гадаю, я всюди напартачила, як і пророчив мій брат. Як і пророчили ви, ви, напевно, розчаровані. Глокта відчув, як його обличчя кривиться. Можливо, це щось схоже на усмішку, тільки не дуже радісно. Я почувався розчарованим більшу частину свого життя. Але ви мене не розчарували. Світ жорстокий. Ніхто не одержує того, на що заслуговує. Як довго ми мусимо з цим затягувати, перш ніж наберемося від ваги? Зробити це не стане легше. Це має статися зараз. Арді! Власний голос здався йому грубим. Глок та кульгава підступили ще на крок. Його долоня, що лежала на від ціпка, спітніла. Арді поглянула на нього, виблискуючи вологими очима і тримаючи одну руку на животі. Ворухнулася так, ніби надумала позадкувати на крок. Може це слід страху? І хто може поставити це їй на карп? «Може, вона здогадується, що зараз буде?» «Ви знаєте, що я завжди відчував велику симпатію і повагу до вашого брата?» У роті в нього пересохло, а язик незграбно присмокував обгулі ясно. «Час настав. За останні кілька місяців я почав відчувати велику симпатію і повагу до вас». Його обличчя збоку боку засіпалось, і з його око, яке закліпало, скотилася сльоза. «Негайно». «Негайно. Чи, принаймні, підійшов до таких почуттів так близько, як може підійти така людина, як я?» Глокта засунув руку в кишеню, обережно, так, щоб Арді не помітила. Намацав холодний метал, відчув, як його шкіри торкнулися жорстокі безжальні ребра. «Це має статися зараз». Серце в нього колотало, а горло так стислося, що він майже не мав змоги говорити. «Це непросто». Прошу, вибачте. За що? Нахмурилася вона на нього. Негайно. Він хитнувся до неї і виконув руку з кишені. Гарді позадкувала до столу, вирячивши очі, і вони обоє застигли. Між ними виблискував перстень. Колосальний яскравий діамант, такий великий, що поряд із ним товстий золотий перстень здавався благеньким. Такий великий, що здається розіграшем пальчивкою. Чимось абсурдним і неможливим. Найбільший камінь, який міг запропонувати банк Валент і Балк. «Я мушу вас попросити, виходьте за мене заміж», – прохрипів Глокта. Рука, що тримала перстень, тремтіла, наче сухий листочок. «Сунь у неї сікаче, вона непохитна, мов скеля. Та варто попросити мене потримати перстень, як я мала дзюрю в штани. Кріпися, Занде, кріпися!» Арді витріщилася на блискучий камінь. У неї дурнувато відвисла щелепа. «Від шоку, від жаху, Вийти за цю істоту, та я краще помру». «Хм!» – пробулькотіла вона. «Я...» «Знаю, знаю, мені так само бридко, як і вам, але дайте мені висловитися, будь ласка». Глокта опустив погляд на підлогу. Коли він заговорив, його вуста скривилися. «Я не такий дурний, щоб давати, ніби ви можете коли-небудь полюбити такого, як я, чи думати про мене лагідніше, ніж із жалем. Це питання необхідності. Вам не варто цього соромитися через те, хто я такий. Вони знають, що виносити дитину короля». «Вони?» – пробулькотіла Арді. «Так, вони. Дитина є для них загрозою. Ви є для них загрозою». Так, я можу вас захистити. Можу зробити вашу дитину законною. Віднині і надалі вона має бути нашою дитиною. Гарді все одно мовчки витріщалась на перстень. Як арештант із жахом витріщається на інструменти і роздумує, чи зізнаватись йому, обидва варіанти жахливі, та який з них гірший. Я можу дати вам багато чого: безпеку, стабільність, повагу. Ви матимете все найкраще. Високе становище в суспільстві, хай чого варті такі речі. Ніхто не мріятиме про те, щоб хоч зачепити вас пальцем. Ніхто не насмілиться розмовляти з вами зверхньо. Звісно, люди шепотітимуться у вас за спиною. Та шепотітимуть вони про вашу вроду, ваш розум і вашу неперевершену доброчесність. Глокта примружив очі. Я про це подбаю. Арді підвела погляд на нього і ковтнула. А зараз буде відмова. Дякую, та краще я помру. Мушу бути з вами чесною. Молодшою я вчинила дещо дурне, у неї скривилися вуста. Це навіть не перший байстрюк, якого я ношу. Батько зіштовхнув мене зі сходів, і я втратила дитину. Він мало не вбив мене. Я не думала, що це може статися знову. Ми всі робили те, з чим не пишаємося. Вам варто якось почути мої зізнання. Точніше кажучи, їх не варто чути нікому і ніколи. Це нічого не змінює. Я пообіцяв, що подбаю про ваш добробут. Іншого способу я не бачу. Тоді так. Дівчина без церемонії взяла в глокти персень і надягнула на палець. Тут нема про що думати, чи не так? Це аж ніяк не бурхлива згода, неохоче прийняття зі сльозами на очах, чи радісна капітуляція, що про них можна прочитати у книжках казок. Це укладання ділової угоди з нехотя. Привід для сумних розумів про все, що могло бути і чого не сталося. «Хто б міг подумати?» – забурмотіла Арді, роздивляючись самоцвіт у себе на пальці. «Багато років тому, коли я дивилась, як ви фехтуєте з моїм братом, що колись я носитиму перстень від вас. Ви завжди були чоловіком моєї мрії». А тепер я чоловік з ваших кошмарів. Життя робить дивні повороти. Такі обставини навряд чи хтось міг би передбачити. І таким чином я рятую два життя. Скільки зла це може переважити. Однак це принаймні якийсь внесок на потрібну чашу терезів. У кожного має бути щось на потрібній чаші терезів. Арді підвела темний погляд до його очей. А ви не могли дозволити собі більший камінь? «Лише якби погробував скарбницю», – прохрипів Глокта. «За традицією, зараз був би поцілунок, але за таких обставин». Арді підійшла до нього і підняла одну руку. Він відхитнувся і скривився від розкового болю в стегні. «Вибачте, трохи розчулився». «Якщо я маю це зробити, то лише як годиться». «Тобто зробити все якнайкраще». «Ну, хоч якось це зробити». Вона підійшла ще ближче. Гокті довелося змусити себе залишитися на місці. Вона зазирнула йому в очі. Неквапом потягнулася вгору і торкнулася його щуки. Від дотику в нього засіпалася повіка. «Дурість! Скільки жінок торкалися мене раніше! Та все-таки то було в іншому житті! Іншому!» Рука Арді ковзнула довкола його обличчя, а кінчики її пальців міцно втиснулися йому в щелепу. Коли вона наблизила його до себе, в нього класнула шия. Глокта відчув, як йому гріє підборіддя її дихання, її губи злегка лагідно торкнулись його губ, а тоді навпаки. Він почув, як вона видала тихий гортанний звук, і від цього йому самому перехопило дихання. Вона, звісно, прикидається, як жінка може хотіти торкатися цього знівичного тіла. Цілувати це знівичене обличчя. Навіть у мене думка про це викликає огиду. Вона прикидається, а втім... Я мушу поаплодувати їй за старання. У глокти затремтіла ліва нога, і йому довелося міцно вчепитися в ціпок. Він швидко і безшумно задихав через ніс. Її обличчя повернулося на бік навпроти його обличчя, і їхні вуста злилися з вологим цмоканням. Кінчик її язика облизав його голі ясно. Звісно, вона прикидається як же інакше. А втім, вона робить це дуже дуже добре.